Під пічя він, нагнувшись, вийняв якийсь сувій із повсті, а з нього видобув пістоль та шаблю. Братиме ти сьогодні замок? спитав Івась. А ти йди спать, сказав сердито батько. Слово не горобець. Виходили, не попрощавшись, так ніби йшли косити або орати. Лише Назар торкнувся христиного плеча та мати мовчки перехрестила їх уже на дворі. Жучка було побігла слідом, але її прогнали, немов одрізали від себе дім і рідних, і все, що в них було на світі, до цього вітру, снігу та стін, які їм треба взяти нині або померти. Нечай придумав використати погоду і білий одяг, а ще драбини білі, такі як сніг, він не збирався брати фортецю приступом, з гарматним боєм, криками і купами холодних тіл під стінами, а вибрав кілька підхожих місць на схилах, що заміняли фортеці вал і виключали загрозу з цього боку. Попробував, чи можна ними видертися, і зміряв сам висоту вже власне стіл. Драбини тут не було на що поставити. Проте було за що вчепити, якщо зробити до них гаки. Ту тисячу, яку привів з собою, не чай і сховав навпроти обох воріт, а козакам-киянам, що знали добре гору, звелів добути до замку ключ. Пішли по других півнях, відомими з дитячих літ стежками полізли в гору, Зсовувалися і знов повзли. Драбини мали витягти нагору лінвами. линвами. Вони ж, ті линви, повинні були полегшити здиратись іншим козакам. Назар за чечетом, який карався і досі тим, що нагло втратив замок, тому той ліз попереду не як полковник, а як звичайний собі козак. На їхню долю випав північний бік нам проти магістрату. Тут вітер був сильніший, пронизував аж до кісток. Невдовзі, правда, стало накручі душно. Ліпше було б ти на приступ на видноті, бурчав неголосно старий скалій. Це хто зна що. Принаймні веселіше підтримав його і Христин батько. Штани, вважай, пропалий. Про голову не забувай, спинив їх чечет. Видерлися, перепочили біля стіни і почали витягувати драбину. Слизота, яка у них забрала стільки сил, тепер була їм спільницею, допомагала. Десь за годину, як під стіною збилися душ двадцять п'ять, повісили драбину просто на стіну, які були міцні і гострі, і полізли тихо вгору. Назар найпершим вихопився на забороло і діставши шаблю шасну в один, а потім в другий біг. Сторожі тут не було. Поміг залізти чечету, а потім батьку тестю. «Залиш це діло крайньому», шипнув полковник. «Треба йти до воріт». Скрадалися у білих свитах білим рухливим снігом, а попереду Біліли також постаті. Ну, як тут? тихо спитав їх чечіт. Говтали двох вартових, дрімали. А далі хто? Там наші. А раз -д... пішли, посунули стіною далі. І раптом гримнув постріл. На іншому боці від гончарів почувся крик безладний тупіт. Хлопці бігом вперед не криючись гукнув, що сили чечуть. Тепер усе вирішували не тиша й потаємність, а гвалт, навальність, сила. Стіна була вузька і слизька, попереду біля воріт спалахували раз по з постріли. Внизу, в самій фортеці, також ішов завзятий бій. Щось загорілося, цей ключов небо іскри. Назаре! Дарило зненацька в голову, аж світ схитнувся. Падаючи, відчувчи її сміцні добрі руки, вогонь погас і стало тихо. Першим, що він побачив, коли розплющив очі, був Саваоф. Господь дивився важко з кутка кімнати, неначе ж дав нього звіту, Сповіді за все садіяне на білім світі. Не задавав йому питань, не підганяв, вичікував, коли він сам спроможеться заговорити. Хтось увійшов, зашоргав, обмітаючи налиплий сніг. Ну, як він? Ще без пам'яті, вже п'ятий день. Коли б не шапка, треба ж такому статися. Війна. Нікого не впізнавав по голосу, Бо чув лише, мов, крізь стіну. Хотів було покликати, але не зміг. Язик його не слухався. Ти ж він на небі чи на землі Завважив, що Бог і тут не справжній, А намальований, що біля Бога Горить лампада. В пам'ять приплив вогонь та постріли, Свистки та сніг. Взяли, напевно, замок, коли він тут. Звів очі і вгледів, біли на голові, що нависало йому на брови. Згадав удар і застогнав. Він дивиться долину радий голос. Між ними Саваофом з'явилося чиєсь лице. Усміхнені сльозою очі христ. «Ти чуєш мене, Назари?» Моргнув, і той короткий порух зробив її щасливою. Він спробував їй осміхнутися, проте скривився тільки. Та й то, ледь-ледь. Тим часом замість Христі з'явився чечет, вуса й брови в краплях. Замок ми узяли, озвався неначе знав, що він хотів почути. Весь Київ і знову наш. Назар відчув, як скочується йому сльоза щокою. — Поплач, поплач, — торкнувся його плеча полковник. — Щасливі сльози, ліки. — А дайте ну йому ковтнути чогось тепленького, — гукнув до Христі чи ще когось. Його поволі ледь підвели, піднесли до рота кварту, і він ковтнув якийсь приємний трунок. — Це молоко! — сміхнулися крізь сльози мати. Стомлено заплющив очі, спробував добути звук із горла, але спромігся.